9 блаженства, 9 метода за работа. Днес, след изпълнение на гимнастическите упражнения, отидохме в салона. Продължи се разговорът за Библията. Трябва да ви дам един начин за подмладяване. Три пъти да прочетете Библията за 3 години. И ще се подмладите с 10 години. Няма да ви познае човек. Ще се измени лицето ви. Но има един специален начин за четене. И ако четенето не може да внесе в нас божествена енергия, тогава защо ни е то? Един брат попита нещо за Моисея. Моисей, като слязал от планината Синай, видял, че е изгубил авторитет. Евреите се разиграли около своите идоли, около златното теле, Забравили поста. Тогава той хвърлил плочите, които донесъл от Синай и ги счупил. Той наказал много евреи, но скрижалите ги нямало и трябвало да отиде за нови. Някой път ние за най-малкото нещо хвърляме скрижалите и отиваме да оправяме работите. И тогава нито работата е оправена, нито скрижалите са на лице. За гдето Моисей хвърли скрижалите, затова Господ не го допусна в Ханаанската земя. Не го допусна и за чудото, което направил, като изкарал вода, без да прослави Бога. И ние някога като Моисей хвърляме скрижалите и в такъв случай не можем да влезем в Ханаанската земя. Няма по-опасно нещо от това. Не си хвърляйте скрижалите. Пророците са говорили на един език, който ние разбираме буквално. Четете Даниил и Езекил. Те напомнят събитията, които сега стават. Особено от 37 глава на Езекил нататък. Исаия разглежда вътрешната страна на културата, а Даниил вътрешните промени, които ще станат. Исаия казва Агнето и вълкът заедно ще живеят значи добрите и лошите хора ще се споразумеят най-после и ще живеят един до друг. Агнето са добрите хора, а вълците – лошите. Вие сте в една фаза на сбъдване на известни пророчества. Това, което са писали пророците, са наброски на самата реалност. Всичко, което Даниил е видял, не е описано, само част. И това, което е видял Йоанн, Отчасти е описано. Има неща неразбираеми, ако се пишат. Исаия е говорил за сегашните времена. С каква вяра е говорил той за бъдещето? Пророкът, който най-много ми се харесва, е Исая. Една сестра каза. Учителю, вие казахте, че като чета Исаия, ще почувствам неговото присъствие – аз четох Исая, но не почувствах присъствието му. Докато не възлюбиш Исая, той няма да ти отвори сърцето. Чети Исая с любов. И тогава той ще те посети. Ще те въведе в един нов свят. Ще те обясни не само това, което е писал тогава, но ще ти каже нови неща, които е учил от тогава насам. Проучвайте Даниила. Може да се анализират 12-те глави. Ако можете, направете един паралел с днешните времена. Даниила е писано Дето е мършата, там са и орлите. Значи Дето има гниеща култура, ще има разрушители, които ще я разрушат. Това се отнася за последните времена. Един брат попита Как се тълкува четвърта глава на Даниила, дето се описва Съня, Съня на Навуходоносора, който стана на животно и после пак човек. Това, което е станало с Навуходоносора, се отнася за сегашните времена. Има отношение с това, което става днес с цялото човечество. Може едно събитие в живота на един човек, после да се повтори с цялото човечество. Както виждате и примера с Езекиил, който прави известни неща по нареждане отгоре, за да му се покаже какво ще стане после с еврейския народ. Гордостта на Вуходоносора е символ на сегашната гордост на хората. Поради гордостта му се е проявило животинско състояние на съзнанието му и когато той е съзнал, че Бог управлява всичко и се смирил, тогава пак се възвърнава неговата човешка форма. Същото ще стане и сега с човечеството. Когато човек след падане в животинско състояние се смири и прозре, че всичко е от Бога и отдаде слава на Бога, тогава ще се освободи от животинското състояние на съзнанието. Цялото човечество ще мине през това състояние, през което е минал навоходоносор, дето се казва, че клоните били отсечени и останал само пън заровен в земята, това показва, че божественият живот на човека ще се отдалечи от него и той ще остане само с живот, свързан с гъстата материя. Това е днешната материалистична епоха. Значи, и това е предсказано, дето се казва, че небесната роса ще го изкри, това показва, че все пак ще идат отгоре божествени струи, божествени мисли и чувства, за да не изгасне съвсем божественият живот в него и да тлее като искра, додето дойде време да се разплъмти. И дето пише, че тялото му ще бъде покрито с пера като на орел, показва гордостта. А седемте времена, през които ще трая това, означават седем епохи, през които човечеството ще прекара това понижено състояние. Че наистина, когато човек се отдалечи от Бога, нисшето, животинското, се проявява в човека. Се вижда от следния важен закон, който се изтъква от апостол Павел в посланието му към римляните. Първа глава от 28 стих до края. Той закон гласи когато човек се отказва да познае Бога, Бог се отдръпва и той попада под влияние на тъмните нисши сили. Тогава идва голямо падение и нисшите сили вземат над мощие. Дето пише в Езикил и в Откровението на Йоанна, че от небето ще се хвърля огън върху хората, това са бомбите, които се хвърлят от аеропланите. Това е буквално предсказано от Езекиил и в Откровението. Втората световна война е като последствие от сегашната карма на човечеството. Една сестра попита за деветте блаженства. Те са девет правила, девет метода за работа. Казано е. Блаженни нажалените. За какво нажалени? Блажени тези, които жалят, че хората не искат да се споразумеят, заради да дойде Царството Божие. Всеки от 12-те апостоли имаше по една особена черта, по една добродетел. Те отговарят на 12-те зодиакални знаци. Откровението на Йоанна е за най-учените хора. В Откровението е казано И чух, че цялото създание е примирено. Значи в края всички се примиряват. Евангелието от Йоанна е Евангелие на любовта. Като размишлява човек върху Евангелието от Йоанна, ще се свърже с любовта. Ще ви дам да размишлявате върху стиха. Търсете първо Царството Божие и Неговата правда, и всичко друго ще ви се приложи. После изберете си 10 глави от притчите като теглите билетчета и ще размишлявате върху тези, които ви се паднат.